slaget på Skolsverige-podden om den svenska skolan som kör lite olika teman hit och dit. Idag ska vi prata om hur bra våra barn lyckas i skolan beroende på vilket kön de råkat födas in i att vara. Eh, och lite annat smått och gott. Eh, mycket lyssning! Det här hör Skolsverige! Karin, det är än en gång så att vi är tillbaka med ett nytt avsnitt. Det är 103 i ordningen. Det är inte många saker man har gjort i 103 veckor i rad. Men att spela in podcast. Nej, men 103 gånger liksom. Ja. Så kommer du. Hur är läget där då? Jo, det, det är nog bra. Jag tycker att det är ja, Det är lite, lite så där. Eh, men annars är det bra. Jag tycker liksom inte om när man inte. Vi har haft ett schemastrul på mitt jobb. Och det gör att okay. man inte får någon rytm i sitt arbete. Vilket gör att man inte riktigt vet. Man känner inte lunken. För att det är det som är det goda med att komma förbi ett uppstartsfaser och så. Utan nu, nu är man i det. Mm. Och är man inte där, eller får man inte det funka när man är där. då behöver man göra små justeringar här och var för att liksom hitta fram. Precis. Och jag är inte. Liksom, jag ju första veckan. Den här veckan är första gången jag kör ett schema nästan likadant som det såg ut förra veckan. Och det, det. Och det gör ju liksom att man inte riktigt känt. Hur ska jag liksom förbereda mig för de här olika dagarna beroende på hur många olika människor jag träffar och sådär. Så jag är jättetrött faktiskt. Hur är det med dig? Jo nämen det är samma sak här. Alltså det är ju liksom hösten är på gång. Alltså, så. Mm. Det är, ja vi har hittat ett okej schema. Det bästa är löst. Allt är inte löst, men det är är läst. Mm. Så det känns ändå som att vi har hittat en rutin och liksom så. Men det är skönt. Det är ju ändå skönt mm. när man är på väg. Och det håller jag att inte bakåt i alla fall. Den här podden funkar ju precis som vanligt i alla fall. Den har ju samma rutin som den har haft 103 gånger nu hittills. Ja, jag <laughs> apropå lunk. <så> <laughs> och det är ju att vi kör lite korta spaningar. Sen kör vi ett tema som den här veckan handlar lite om utbildning och vad vi gör med våra pojkar i utbildningen. Och sen har vi en igen ska in den här delen av podcasten funkar så att vi spanar lite mm. lite saker vi inte kunnat släppa från veckan som vi gärna vill jobba vidare med eller bearbeta eller så. Uh. Och då är det du som är först idag. Jag är först idag. Ja, jag har ju varit på så här Skolverkets utbildning, det tror jag, det var jag ju redan förra veckan. Det här, eller inspirationsdag är det väl egentligen, en hel dag med på tema programmering. Alltså de nya läroskrivningarna i läroplanen. Mm. Så och vi var ju Alltså det var lite roligt för när vi kom tillbaka Efter lovet så hade våra rektorer Helt sonika sett till att alla mattelärare Och ett fem Sex lärare till Plus rektorerna Var bokade in på Den här dagen så att vi var ju ganska Många från våran skola som gick Mm. Så Vi var ju som en hel liga som gick på den här inspirationsdagen just för att vi skulle känna att ja, vi är många och det är olika infallsvinklar, vad behöver vi liksom få med oss? och så där. Se. Våran förvaltning har ju inte riktigt bestämt sig för hur de ska bemöta den här skol, eh, nya eh, liksom, satsningen från Skolverket eller från staten, eller nya bestämmelserna är det väl? Eh, och jag, det har ju vi pratat om tidigare i den här podden att vi är väldigt olika rustade runt om i Sverige eh, mm. på det här. Och, men ändå så har min skola ändå bestämt sig för att göra en genomlysning. Vad kan vi, vad kan vi inte? Min skola har bestämt sig för att redan första dagen, eller första veckan när vi kom tillbaka efter sommarlovet så hade vi fortbildningsdag med, liksom, där vi verkligen satt oss ner och tittade på de nya skrivningarna. Och det gjorde vi första gången redan i våras och sådär. Så att vi känner oss ändå att vi har i alla fall koll och vi har läst och vi är liksom grundade i det. Eh, och samtidigt så sitter man och lyssnar på Edvard Jensinger från Malmö som är sitter som förvaltningschef mm. där eh, på, på gymnasieskolan. Och han har ju, är ju liksom fyra mil längre fram än vad vi är jättelångt, så, så har jag ju hört vad du är och ni, är i alltså, ni har jobbat fram och är också ganska, du har ju suttit i referensgrupp och sådär, så du är också ganska bevandrad där mm. Men så möter jag, så knackar en kvinna på axeln som jag känner sen gammal, som knackar mig på axeln och så säger Åh, vad roligt att se dig här ehm, för hon jobbar i samma förvaltning som jag. Mm. Och, och så säger hon liksom, ja, vi, jag är också här, men, men jag vet inte riktigt hur vi har ju ingen aning, mina rektorer vet nog inte om att detta har skett ens. Och då blir man ju lite orolig. Om, inte, om det finns rektorer som, det tror jag det finns nämligen, rektorer som det här har gått helt fullständigt förbi. Att vi har fått nya skrivningar i läroplanen. Och då blir det ju återigen ett under, underdogs- arbete. Så hon hade liksom anmält sig själv till den här kursen i våras och sen fått tjata på sin chef att få gå. Mm. <laughs> Just. Och, och hon var liksom ensam från sin skola eller om de var två. Och Medan vi var då in, skickade dit liksom, på uppdrag av våra rektorer. Det är en sån jävla skillnad och det är så fruktansvärt självklart att det ska vara åt andra hållet. Det här är ett myndighets... Alltså det här är ju ett beslut från statligt direktiv där, och vi mm. sysslar med myndighetsutövning. Jag kan bli så jävla förbannad över att det fortfarande är, går till så här runt om på svenska skolor att... På vissa ställen så är det liksom, fattar folk att det här är vårt uppdrag och det här måste vi bara se till att lösa. Och på andra håll så har man inte den kompetensen eller den förmågan eller den organisationen så att det händer överhuvudtaget. Och det kommer ju... En... Det inte... Ja, förlåt. Mm. Vad skulle du säga? Men det som är mig liksom är att på så många ställen tycker att det här är en skolledningsfråga eller en rektorsfråga. Mm. Men jag kan inte förstå varför det inte är en fråga att man inte ser till att alla verksamheter omfattas av förändringar i läroplanen. För att det är ju liksom någonstans så att det, man bjuder ju in till ojämlikhet, eller så alltså, olyckvärdighet i sin verksamhet när man inte tar hand om det från en högre nivå. Alltså, det, det, jag kan inte förstå för mitt liv varför det skulle vara att vara rektor att liksom hålla koll på eller liksom så följa med. Nu har det varit massa skrivningar där, så att man är ju bra skicklig om man inte har sett det. Men liksom, jag tycker också att det är rimligt att man som rektor borde kunna förvänta sig att det kommer något svar från förvaltningen ja, i, i. ett år ett år innan att alltså säga, det här nu har vi börjat tänka lite på det här vi ögonen på det här, vi kommer ha en plan vi återkommer, Eller hur sen det sen också kommer det som lösning steg för steg Jo, det, det galna med detta är ju att det finns ju för det första inte någon sån plan eh, mer än att vi har en person som har suttit och tittat på det men vidare uppdrag har man ju inte och det här har jag ju pratat förut om i den här podden, men det blir mm. ju också, när, när det då blir resultatet att några förvaltningar inte har koll alls eh, och Ytterligare då, alltså det blir ju till slut att lärarna måste slå vakt om sin egen professionalitet. Och då blir det de som på eget bevåg får. Och där någonstans måste vi ju fundera på, eftersom skolverket, för jag kallar den här spaningen skolverket, men eftersom skolverket har signalerat så tydligt att man vill fortsätta att liksom inte ge ut nya läroplaner utan justera i den här läroplanen som vi redan har och göra mm, justeringar mm. med tidens gång eftersom utvecklingen går så fort framåt mm. men vi har inte en organisation där huvudmän tar ansvar för förändringar mer än på vissa håll och de förändringar som är intressanta för just de huvudmännen alltså man tycker att ska kunna välja för olika direktiv och det kan vi ju inte vi kan ju inte välja vi kan inte välja om vi vill införa programmering på skolan utan det är ju ett statligt krav på oss Självklart, självklart. Men... Och det där, jag, jag, jag, jag tror också att enda vägen framåt i framåt Men vi måste hitta lösningar där man alltså, bygger upp en sån beredskap hos huvudmänning. För det är också så att liksom, Att byta läroplan var 17 år och sen bara kasta ut en ny, och sen har en ny 17 år och sen kasta ut den och en ny 17 år. Det är inte heller som att utveckla skola. Alltså, det är inte som att utveckla någonting överhuvudtaget, så där måste man förstå att det är en vägen framåt, tror jag. Mm. Även om, om inte kommuner är beredda på det, så måste det. Och företagen så måste de bli det. Mm. Och det tror jag att man får bygga upp rutiner med det Så att man hela tiden har det Jag kan inte förstå varför det finns massor människor som jobbar på centralt på författningar Om det här är inte det de jobbar med Eller hur? Jag håller på att bli knäpp ja, i huvudet Ja, det är om det Vad ja. gör alla människor som jobbar på kontor? Ja. En fråga jag ofta frågar mig i mitt liv Det är sant, ja. jag Nej. Min spaning är betydligt eh, kortare ja, Vad skönt Jag har bara konstaterat att, att skolchatet är tillbaka på Twitter det är min enda konstaterande. vill jag proklamera och säga Jaha, kolla här. Men då vill jag, då vill jag att du faktiskt du ska vara tråkig. Jag vill att du förklarar vad skolkatt är. Självklart ska jag mm. det. Skolkatt. Jo, skolkatten okay. är en liten katt som <skratt> går över skolgården. Hon bor på skolgården <skratt> bredvid. Det är Klaras katt, vill säga det sig. Ska, ska jag skolkatt? Ja. Vi har en skolkatt, det är sant. Mm. Men eh, jag har inte sett henne på om år och dag. Nej. Okay. Hur som helst, det, det hör inte ut. Poängen är att Skolchatt är ett samtal på Twitter varje torsdag mellan 8 och 9 som har pågått sedan dinosauriernas tid. Mm -hmm. Då var lärare Twitter stökigt, ska du veta. Mm -hmm. eh, men hur som helst, nu är det så att vi har... Det var lite paus och så nu börjar komma tillbaka. Så. så tre torsdagar har vi haft diskussioner om ämnen och jag hoppas att det ska fortsätta. Och det är naturligtvis så att det är öppet för alla. Mm. Alla som vill, som har en dator eller en mobil kan ladda ner sin twitter-app eller gå in på twitter.com och söka på skolchat det behöver inte ha ett konto för att kunna läsa Nej. Så söker man på hashtag skolchat och allting som finns där är det som folk pratar om nästa torsdag är det ett nytt ämne vill man föreslå ämne så gör man det och så skriver man bara hashtag i sina meddelanden så kan alla se dem mm. det är inte raketforskning och det är ett himla intressant sätt att möta nya lärare och möta nya diskussioner och perspektiv och sånt är det så att du fortfarande modererar detta? Ja, löst man sätt över gäng så, som gör det. Mm. Coolt. Så det är det om du mm. har inte så mycket mer att säga. Det, det finns ingen diskussion det är ingenting att rasa över utan det, det, är, att det är kul att det är tillbaka. Ja men jag, det, jag ser fram emot det. Jag, jag mm. följer det ibland. Jag blir så stressad av de här sakerna. Jag skriver källan. Jag läser mycket men jag skriver källan. Men ja, så jag, jag är för långsam för att vara twittrare tror jag. I min hjärna. <laughs> Långsam och för många ord Det bevisar ju den här spaningen Bland annat Nu kör vi tema mm. Och den här eh, veckan ska vi prata Om att män är förlorare i dagens skola Och det är något att ta på allvar. Ja det är det Jag läser det innantill i en rubrik i en debattartikel i GP Som ni kan hitta på vår hemsida om ni vill veta det Mm läsa den själv, då kan du pausa och läsa igenom. Man kan säga så här, om man ska sammanfatta lite där då, att liksom unga och lågutbildade män som misslyckas i skolan, det är ett växande problem. Särskilt som det, det här är de människorna som eh, också ofta kanske hamnar i utanförskapsgrupperingar eller vad de kallar för samhällsförstörande krafter mm. Mm, mm, mm. och det måste vi fundera på så här, vad har skolan för möjlighet att eh, liksom agera här och vad, vad är det som gör att det blir som det blir och, så. Mm. och vad är det som gör att killar misslyckas att presteras så lågt nu när det inte är tjejer mm. Det finns ju en hel del jag tycker, alltså man, man, man kan ju liksom diskutera där och fundera på det eh, på många olika sätt men det är en Erik Kardelius som är lektor på Stockholms universitet som har skrivit den här debattartikeln som kom här om sistens och, och det som, han radar upp en massa siffror som jag tycker är intressanta Att 58% av juristerna är kvinnor, 55% av de nyblivna alltså, som går läkar, läkarlinjen är kvinnor mm. eh, och eh, 70, så säga, 90% av speciallärarna och förskollärarna är, är kvinnor 53% av ekonomerna 77% av grundskollärarna och 52% av ämneslärarna eh, och sen så säger han då också då att därtill saknar en fjärdedel av alla unga killar en mer grundläggande läsförmåga vilket minskar deras möjlighet att fortsätta plugga då eh. Jag, jag säger jag att 55% av läkarna, att det är fler läkare, det, det tycker jag egentligen... Det är ju inte jättemycket, men det är ju en trend. Som vi har pratat länge mm. om, att flickor klarar sig bättre i skolan. Eh, vad tänker du när, du när du hör det? Vad tänker du om, om att... Är det så att att det är så det är väl ganska så det vet ser siffrorna sitt tydligaste språk. Mm. Sen kan man fundera på att är det så att det handlar om att liksom efter år av efter år efter årtionden efter, efter årtusenden av liksom av utandet, så, så liksom börjar det jämna ut sig och då är det det som vi reagerar på. Kan det vara en sån sak kan det vara att liksom eh, det är någon trend som håller på att hända där det liksom vänder på något sätt. Alltså så det där kan man verkligen fundera på. Det, det känns ju något som att säga Förmågan att, att, att, att se eh, könsskillnader till mäns nackdel inte är någonting vi pratar om. Eller så? Mm. För att ofta när, när folk lyfter det så är det helt idiotiska kommentarer eller så är det resonemang. Typ. Eh, som är typ antifeministiska eller så. Vilket är jättekonstigt. Men liksom, det är inte alls det vad det handlar om här, utan här är något helt annat. Jag tror nog kanske att det ligger någonting i att det finns ett mönster i det där. Och jag tror nog kanske att det är. Någonting som man skulle kunna jobba med i skolan utifrån att eh, det verkar som att liksom ja, jag vet inte. Det, det, jag, jag tror att det är något som man ska jobba med i skolan utifrån att det verkar som att det där lösningen finns. Eller så. Mm. Eh, samtidigt så jag blir ju så här att trenden är började i mitten av 90-talet och verkar fortsätta stå i den här artikeln mm. och mm. att den är tydligast i Norden. Och då blir jag så här mm. Alltså Egentligen så brukar vi prata om att, att kvinnor eh, i Norden är ju mer jämställda på andra delar av världen. Mm. Och, och det tror ju jag på ett sätt. Han drar ju en annan slutsats och menar att jämställdhetsarbetet har ju kommit så långt här. Varför sker det, är, varför det då i skolan? Eh, där killar halkar efter. Men jag tänker ju snarare att det kanske är så att vi, eh, alltså att man ser att här får, i nordiska länder har kvinnor möjlighet att faktiskt nå topppositioner och då tar man den möjligheten för att man har fått man har inte haft den innan att man blir mer påhejad av sina mammor, sina mormödrar, sina, alltså sina pappor också för den delen eh, som kvinna för att man vet att historiskt sett så har man inte haft den möjligheten eh, jag vet inte om det kan... Alltså är det, finns det någon sån liksom, trend? För jag kan ju se med, med, man pratar ofta om att språkintroduktionselever är väldigt, väldigt mer ambitiösa. Våra språkintroduktionslärare säger att språkintroduktionselever generellt har en mycket större törst på att gå i skolan än vad elever som är uppvuxna här i Sverige har. Det kan vara absolut en sån Jag tänker att det skulle kunna vara så att den här förändringen håller på ganska länge men att liksom det har funnits en buffert av mm. att och killar och män inte behöver plugga så mycket eller att de inte behöver ha en så simla bra i skolan för då kommer det ändå vara så att de landar på de välbetalda jobben. eller liksom det så blir mm. mm. Att de får karriärmöjligheter som inte kvinnor får på mm. arbetsmarknaden sen i alla fall så därför har vi kanske inte kunnat se det eller mäta det på det sättet men att den effekten börjar avta. Mm. Mm. Alltså det är alltså fördelar inte så jävla effektiva längre. Och då, då är det väl så att liksom man hamnar utanför. Så kan det det svara Det kan också vara så att, liksom, att det finns liksom intersektionella perspektiv där. Att det liksom kommer in andra saker i det också. Jag tänker se vad är det som är ett lågutbildade och män? Är de grupperna som är liksom när det kommer att hamna utanför samhället samhället? Och, och vad är liksom, hur ringer det där ihop utifrån möjligheter som finns runt annat och så? Mm de män som är manligast om man ska bara supergeneralisera så. det är de som kvalar in på båda de grupperna, mm. medan liksom män som har en akademisk grupp eller de som liksom kommer framåt i det i alla fall det kanske är de som har en annan syn på manlighet och så också, för de anpassar sig efter ett klimat där liksom, men det kanske är en evolutionsgrej liksom så ja I, på social nivå, för jag, jag tror absolut att det är så att skolan är jag tror att de här siffrorna när det kommer till liksom lärarkåren och så är en stor bidragande orsak till varför. Eller så. För du fostrar och du skapar ett system där vissa kvaliteter anses vara bra och andra anses vara dåliga. Och där vissa liksom beteenden är på ett sätt och andra beteenden på ett annat sätt. Och då också vissa personer behandlas på olika sätt. Så. Mm, mm. Och då tycker jag att liksom det skapar också idéer om så här självbild kopplat till skola och studieförmåga och vem är smart och vem är inte smart och vem kan komma och och vem kan inte göra det. Och, så. och att det är liksom... Börjar få så på stort genomslag och också få genomslag i samhället såklart Ja jag vet ju att liksom alltså, det finns ju en Mer utbredd äh, Jag skiter i att plugga Kultur bland generellt Alltså det blir ju så jobbigt när man pratar killar och Tjejer men om vi pratar generella termer mm, mm, Bland killar Alltså det, det, ja, det ja. finns ju liksom en äh, Jag löser det sen äh, Det ordnar ja, sig ja, alltid sorry. Sådär Medans, men, Eller så att man ska ha höga resultat men det ska inte synas att man jobbar för. Nej men precis, och medan flickorna eh, gärna pluggar och pluggar ihop och sitter och frågar och går på ja. fik och, och läser tillsammans och, men de blir ju också ganska ut, eh, tröttade och utmattade. Men, att, ja. men hela grejen att man gör det som tjej och så, det kommer ju från att det är en aktivitet som man har fått beröm för som tjej. Ja. Medan liksom jag tror inte att killar får beröm det på samma sätt. Eller inte att man liksom premierar det på samma sätt. Och det är naturligtvis olika könsroller. Det förlorar ju alla inblandade på. Killar förlorar på det att de lär sig inte att plugga. Eller att de blir inte liksom, alltså, de har inte samma möjligheter att få liksom, så här, en positiv roll i skolan. Men tjejer och förväntas vara ordentliga och ansvarstagande. Och liksom eh, duktiga på det sättet. Så mm. så, så alla förlorar ju på dem så på kort och lång sikt Ja, alltså vi behöver nog fundera lite på hur vi i skolan också liksom hanterar den grejen. Jag vet ju att min son eh, som har bråkat eh, är en väldigt. Eh, eh, han, är, han är ju eh, 12 år idag. Han, han berättar här om dagen, kommer du ihåg när jag var så arg i ettan, när jag gjorde uppror mot fröken för att de behandlar killar och tjejer olika. Och det gjorde han. Han var ju sju år när han skrev sin första debattartikel till sin fröken. För att, för att han menade på att, att flickorna fick fördelar Som inte pojkarna hade liksom möjligheter till Och det, det, det jävliga med det att vara mamma i det Var ju att han hade rätt ja, eh, Och, eh, så, eh, och hur, liksom, det gick inte att säga till honom Att nu gör du bara som fröken säger För att han hade ju iakttagit någonting Som var väldigt tydligt. Eh, så. Alltså, det var någonting som, som vi gör tror jag, lite till mans. Sådär. Mm, mm. Eh, och det är det här att man alltid låter killar som killar pratar och är högljudda i klassrummet medan flickor är tysta och, och, och räcker upp handen. Alltså det finns ju massor mm. med sådana här iakttagelser. Men samtidigt primerar vi de tysta eh, med högre betyg och också faktiskt eh, ja, mer hjälp på något sätt. Alltså, eller jag vet inte, vi berömmer dem i alla fall. Jag vet inte, men jag, eller är det så att vår undervisning är mer anpassad till att undervisa flickor? Eller är flickor bättre på att anpassa sig? Jag vet inte om det är undervisningen eller om det är det sociala eller vad det händer, eller om det är kombination. Men nu som att jag tror att en del av det tror jag innebär att det blir... Eh, konsekvenser för liksom, vad det, hur det går i samhället och vilka det liksom, vidare och liksom, prestationer och så. Mm. Och jag tror att det kanske har pågått så pass länge att de som liksom, var med om det först och de som liksom, fick det så pass mycket starkare att de fick fördelar mot de som hade rätt kön men som inte liksom, hade rätt utbildning. Med sig, så. Mm. De har kommit så att de har kommit in på arbetsmarknaden och de har börjat liksom, etablera sig och då kommer det som en konsekvens att liksom, det blir mer och mer så för eh, kommande generationer. Så. Mm. Så kan det vara. Och det ska man se utifrån en, en jämlikhetsgrej eller en likvärdighetsgrej så att alla måste få, få bra chanser och att liksom vi behöver sluta låta killar vara killar om det innebär att de beter sig idiotiskt. Men vi måste också sluta döma folk för att de förväntas svara på ett eller annat sätt. Och det tror man måste vara ödmjuk inför som lärare och tänka att det finns massa omedvetna grejer man gör som innebär alltså att man förväntar sig att tjejer ska vara duktigare och det borde man sluta med men också man förväntar sig att killar ska vara bråkigare och det gör att man ser till dem oftare eller att man har mer negativt tilltal eller så. Mm. det tror jag man måste se liksom, generellt så om jag bara går till mig själv så, så är det alldeles säkert så att liksom, av så här, tillsägelser jag delar ut i klassrummet så är det absolut jättemycket mer till killarna än till tjejerna om man tänker sig här, vad, att man har någon elev som man pratar med bara är de tillsägelser, jag hoppas verkligen att jag inte har det men om man har haft det mm. så känns det som att det har varit en kille. Liksom. Mm. Och vad gör det för skolan? Vad gör man för de eleverna? Vad, vad är man för människa i deras liksom, liv och uppväxt? Och sånt? Sådana frågor måste man fundera på tror jag det är det ena. Det andra är också den aspekten av liksom, att det här är ett beteende eller det här är ett fenomen som skapar utanförskapsgrupperingar eller samhällsförstörande krafter och mm. Det är inte jag funderat på förut. Har du tänkt på det förut? jag har ju tänkt på det så tillvida att jag har tänkt på vad händer med pojkar som går ur skolan som inte kan läsa alltså som inte kan läsa böcker, som inte har liksom kommit till den djupare läsförståelsen som inte finner, jag har funderat på det så men jag har ju inte tänkt på att man hamnar i kriminalitet och faktiskt blir oanställningsbar eh, för att men det är ju naturligtvis Det finns ju någonting i det Om det är så många killar så blir man ju det I dagens samhälle Nej, så jag, mm. Och, och det, det är ju naturligtvis Så att kriminalitet består, alltså Det är ju män som begår mest brott också Om vi nu ska titta mm. på det så det, är ju, det hänger ju ihop Och det har ju hängt ihop egentligen i alla tider eh, Samtidigt så tänker jag Att det hänger också ihop med en manlig kultur Alltså hur ofta ser du eh, Män prata om Att det är coolt att plugga Alltså jag pluggade, alltså vi har liksom Steve Jobs, som hoppade av skolan, vi har liksom eh, mm. alltså det, det är väldigt sällan man pratar om, medan Malala pratar om att fan vad grej, grymt det är att gå i skolan eh, om man nu pratar mm. om två ideal i vår tid så är ju Malala kan ju inte nog hylla sin skolgång medan Steve Jobs nu var det du får som jag kom på för stunden men det, det finns liksom lite sådana tendenser eh, bland eh, liksom eh. Ja, men så är det absolut och det, det där är ändå någonting som jag tror hänger med samhällsutvecklingen överhuvudtaget, att vi kommer att se att det liksom är alltså socialt oförmögna människor som är liksom inte har värsta stora kompisinget och som inte har värsta nätverket och som inte har liksom talets gåva att det är de som är på väg att bli den nya underklassen någonstans. Ja. Och som inte förstår det det. att hur man, hur man, och som inte kan och, och ibland kan jag tänka att det är så himla svårt då, för att flickorna är så långt före. Mm. Och jag, jag tror ju liksom också att eh, men det, det är också en sån här att pojkar mognar senare, men samtidigt förväntas som kunna på samma plan och det gick väl bra när man hade ett sånt försprång av att bara vara man. Men när du inte har det försprunget längre. Att det räcker att du bara är man så blir det bra liksom. Utan när flickorna Nej. kommer in och mognar tidigare och som blir berömda för sitt flit och sin ordning och reda. och sin Då blir det, liksom, då blir det ju någonstans... Eh, så oändligt mycket alltså då är man ju så oändligt långt efter redan från början och hela tiden då kämpa i den uppförsbacken är ju tufft, mm. tänker jag mm. Ja men så är det naturligtvis och så att det är det ju som skapar styrkan liksom. så det är svårt Men nu som jag är det väldigt intressant och spännande att se hur den här utvecklingen händer hur den fortgår och jag tror också att det är på det sättet där man ska jämföra den här utvecklingen mm. och de här liksom nivåerna så, med, av liksom eller med processen och så Mm. och de här processerna och så. men också sånt du kommer ihåg att det finns en enorm liksom ojämlikhet åt andra hållet fortfarande som inte alls på något sätt är över oh, det är nej. Det i, jag fick ju skicka till mig för några år sedan så ja. som jag förebeställt den det är inte som att någon skickar böcker till mig annars utan jag, jag har betalat för det. det finns det är ingen marknadsväg Eh, och, och då fick, eh, blev jag tipsad om så jag skaffade en bok som heter Godnattssagor för rebelltjejer, hundra berättelser om fantastiska kvinnor, mm. titeln är ju lite rubbad för att jag tycker inte det handlar om Godnattssagor och jag förstår inte varför det ska vara bara för tjejer men, men i övrigt så är det en jättefin bok som handlar om, ja det är hundra olika berättelser om liksom starka kvinnor det är Jane Austen, Malala Astrid Lindgren, Marie Krieg, lite olika så. Mm. Mm. Eh, och det är en jätteinsatt bok eh, som är en historiebok som från komplement till liksom, andra böcker. Mm. Mm. Som, om historia som bara prioriterar män och mäns historia. Så jag är ju det så att jag tar med mig till jobbet och så satt jag en elev som är klar med en lång uppgift som andra elever kommer att behöva ha några lektioner till på. Uh -huh. Att bläddra igenom våra historieböcker och räkna män och kvinnor på bilder och liksom, i sig fakta och så. Mm. Eh, och komma fram till att herregud, det är bara män så. Och sen så introducerar jag den här boken för den eleven. och så här, Men kolla på det här. Det var en jätteinsant undervisningsupplevelse. Och det vet egentligen bara därför vi ville lyfta det. För Jag tycker det var en himla spännande. Liksom, det som vi inte alls ska sluta prata om. Bara för att det finns ett område en gång där kvinnor lyckas bättre än män. Ja, men jag, och, och jag tror ju den beror på just att de inte väl... Alltså, man, alltså det signaleras ju till tjejer i våra historieböcker tänker jag. Att ni mm. fick inte vara med så ska ni vara med så får ni jävlar med ansträngningar det alltså bara men vi var kungar det var kung samtidigt som jag tror att lärare har blivit väldigt medvetna om att undervisa jag undervisar jätteofta om liksom att ja, men vad var kvinnorna då Alltså spelar alltså mm. Hela tiden att lyfta fram att kvinnorna inte fick vara med Att kvinnorna var liksom alltså, du vet. Och så blir de arga Just på det Och vi har ju, jag upplever ju en väldigt stark Att unga tjejer idag är fan inte att leka med De är snabba, de är skarpa i sin analys Av sin mm. Mm. utsatthet Alltså de har koll på att de inte är med De är kritiska till liksom, De är Just feminister it. i själ och hjärta Nästan. och det är därför saker händer ja. och det är därför jag tror att det blir någonting som är på gång och det kanske är det som vi ser tidigeteckningen på i sådana här sammanhang så. mm. och då tror jag att det finns ingen som helst argument för att liksom hålla tillbaka sig utan är det så att de är eh, manliga männen som liksom har en framtid av socialt utanförskap och liksom oförmåga i största allmänhet så framför sig de måste få med shape-up liksom mm. Och som lärare som ändå är någonstans så här, vi jobbar för att alla våra elever ska lyckas, så måste vi tänka att det är de eleverna som behöver behov av särskilt stöd på det här planet. Liksom så. Och de ska inte, liksom, vi ska ju inte, de måste ju också på något sätt fångas upp och få bildningsideal och få liksom idoler ja. som förstår att man måste faktiskt ja. plugga. Det går inte att flina ja. sig igenom livet en så jävla intressant liknande serie, det var i stickspår innan vi började det var eh, något av LO-facken om det var metall mm. som arrangerade studiecirklar i, för några år sedan tillsammans med ABF mm. för att få farsor att börja läsa för sina barn ja just det det tror jag är en så otroligt effektivt sätt att börja i eller så utifrån mm. just en lägre. Mm. att göra vuxna män till liksom, intellektuella förebilder för unga pojkar så mm. Och läsa med sina barn och diskutera med sina barn och vara intresserad. Jag tror det är skitviktigt. tror jag med. Du, det är lite sprettat temat. bör nå sitt slut. För att vår tid är över för Så är det. Så är det. Vi tackar för denna veckan och så på återhörande om en vecka. Det gör vi. Ha Hej! Hej! Hej, jag heter Alva och jag är 11 år och jag ska prata om lek och jag tycker att lek är någonting som alla borde få göra och någonting som man hittar på tillsammans för att kunna få kontakt med varandra och det utvecklar en kontakt till alla och att ingen ska känna sig utanför. På skolan så spelar jag fotboll men hemma när jag leker då är det liksom att man lyssnar och försöker alltså man försöker komma på någonting som man ska leka först. Och sen så är det roligt att leka med kompisar för att man kan komma på tillsammans och liksom vara med, alltså var med varandra. Och. Det finns ganska många olika lekar. Det finns stillsamma lekar. Det finns lekar som är koncentrerade. Till exempel pussla eller pyssla eller vad man än gör det finns lekar där man håller igång. Och det, det känns otroligt att det finns så många olika för då kan man liksom välja. När man var liten så lekte man till exempel mamma, pappa, barn. Men det gör man liksom inte nu för nu tar man det liksom allvarligt. När man blir äldre så tror jag att man kanske inte leker så jättemycket. Man kanske mest är liksom på träningar eller... Oli, man har liksom olika aktiviteter som, men ibland kan man hänga lite med kompisar, men jag tror liksom inte man leker med mamma, pappa, barn eller sådär. Lek betyder för mig är att man är tillsammans så roligt och liksom umgås. Så är det för mig. Hej då! Du här är Skolsverige på den som om den svenska skolan. Stop.